Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yantafuna anta bi'alimtin wa zidna ilmena rabbil alamin. Sva sloj hvala pripada samo Allahu dželle ve ala. Neka je sloj hvala uzvišenom Allahu, nalika koliko njegova veličina i koliko samo njemu Allahu dželle ve ala Neka je salavat selam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove razhabe i sve one koje ga dosljedno slijede do sudnjega danja. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu jalla wa'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da ne imamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah jalla wa'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti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 i svaki od nas želio bi da živi u takvoj kući i ova tema prije koja je potrebna svima nama bez izuzetka i sa ovom i sličnim temama trebamo živjeti da bismo živjeli na početku vas napominjem kako se traži znanje je li tako moramo da bismo živjeli sa ovom temom moramo i naučiti kako je naučiti Kako joj učiti, dakle, ne mojmo nikada zaboraviti. Na koje god dođemo predavanja, onih šest ili pet konkretno vezanje za nas, radnji koje moramo imati pri sebi da bismo bili iskreni u traženju znanja. I da bismo postigli znanja koje nam se govori. Na prvo mjesto je bilo da budemo smireni na svom mjestu gdje sjedimo. pa se ne okrećemo lijevo ili desno. Onaj koji ne može takav da bude Neka drugog ne dekoncentriže, neka izađe. Dakle, onaj koji tvrdi da iskreno dolazi i traži znanja, on je smiren na svome mjestu, posmatra predavača i sluša predavača. Onaj koji tvrdi, a mnogi od nas tvrde, neće niko reći ne, ja sam došao odbog nečega drugog, Sve jedan od nas će reći da je došao iskreno radi Allaha, a najmanje svoga predavanja posvjeti predavaču. Osvrni se tamo, osvrni se ovamo, zaviri ovaj mobitel, zaviri onaj mobitel, najmanje vremena posvjeti predavaču. Njegova tvrdnja da je iskren u znanja, neka je okači tamo. Zatim, kao što se skoncentriše svojom spoljašnjošću, isto tako svojom unutrašnjošću, da razmišlja ono onome što mu se govori, ne samo dakle da gleda kroz predavača, već dakle da gleda u predavača i da upija ono što mu se govori. Ma kakva tema interesantna bila i potrebna bila, ako je on odlutao negdje tamo sa svojim mislima, ništa ono te teme neće uhvatiti, pofatati. Zatim što ne bude jasno da obavezno pita, da sam ne zaključuje, kasnije tamo sam tumači, već obavezno, nije mi bilo to jasno na kraju predavanja da pita. Kako da tvrdi da je iskren, da je iskren došao radi Allaha ovdje da od sebe otkloni neznanje, da se poduči bitnoj temi, mnogo što mu nije bilo jasno i odlazi sa tim nejasnoćama. Zatim da to zapamtim. Ili da zabiljavi na neki način da to ima pri sebi jer je to bitno na takav način će se upoznati i od sebe okloniti neznanje koje je ima do tada. Tako dakle, da zapamti ili da zapiše, zatim da radi po tome. Da živi s onim što je što je čuo, što je naučio. Pa dakle i ovam isto tako je tema. Svi smo i potrebni i na ovakav način trebamo se upoznavati s njom tražiti znanje iz nje. Ako on se govori Kakva je to srpna kuća? To je kuća koja je izgrađena na bogobojaznosti, na strahu od Allaha Đanavaha. To je kuća na koju se spušta Allahovo zadovoljstvo i Allahovo dobit. Stoga nije nimalo čudno da svi ljudi priželjkuju da budu stanovnici takve kuće. Međutim, koliko je kuća srpna, onda moraju biti i posebni njeni stanovnici ukućani te kuće pa za sigurno ukućani te sretne kuće i oni su dobri čestiti Allahovi robovi to su robovi koji su dobročiniteli svojim roditeljima pa uživaju dobročinstvo svoje djece to su ukućani koji su dobročiniteli prema svojim roditeljima pa su zaslužili da i djeca čini dobročinstva njima to su osobe Allahovi robovi koji su se upoznali sa dužnostima i obavezama prema svakom članu svoje porodice, prema bračnom drugu, suprugu ili supruzi, prema djetetu i svakome daju njegovo pravo. I svakome daju njegovo pravo. Zbog toga se na takvu kuću spušta Allahovo zadovoljstvo, spušta Allahovo bereket. Oni nikoga ne zakidaju u njegovim pravima jeli i svojim obavezama prema, prema njima. Sretni su i oni sami i usrećuje drugej i druge čine sretnim žive sretnim životom na dunjaku inša Allah živeće sretnim životom na ahiretu kao što je rekao u surin Nahal 97 ajetu men amila salihan min zekarin ev unsar wa hova mu'minun felanuhijenahu hajataan tajiba onaj kui bude činio dobra djela je moshkarci ili žena je mouž ili žena suprug ili supruga a vjernik je mi ćemo zasigurno mu dati da proživi i da živi lijepim životom i zasigurno ćemo ih nagraditi boljom nagradom od one koji su zaslužili od one koji su zaslužili svojim, svojim djelima kako da ovakve kuće ovakvu kuću treba izgraditi treba učvrstiti temelje, treba održavati ovakvu kuću. Dakle govorićemo o sretnoj kući kroz kroz izgradnju sretne kuće. Prilikom govora o izgradnji sretne kuće govori se dakle o vrijednosti, veličini islamskog braka. O vrijednostima, o veličinama, o važnostima da bismo nešto živjeli i ljubomorno čuvali, moramo se upoznati sa vrijednostima toga istoga. Pa dakle, kako da izgradimo sretnu kuću, treba da se upoznamo sa islamskim brakom, s njegovom važnosti, s njegovim vrlinama, odlikama, vrijednostima, kako na koji način se dolazi do islamskog braha, odnosno kako se stupa u islamski brak. Zatim, da se upoznamo sa temeljima sretne kuće. Tu se dakle govori o obavezama, dužnostima, pravima svakog člana tekuće. Bio on muž ili žena, gdje se dakle govori o obavezama, dužnostima i pravima muža i ženi. Muž ima svoje obaveze prema ženi, žena ima svoje obaveze prema mužu. Odnosno jedno, ima, muž ima svoja prava, žena ima svoja prava u braku. Pa ćemo govoriti o tome. Zatim, dolazak novog člana u sretnu kuću, odnosno djeteta, novorođenčeta. I ono ima svoje pravo. Da bismo sutra mogli očekivati njegovo dobročinstvo moramo lijepo od prvog dana postupati prema njemu. Činiti mu dobročinstvo. I također, jeli, na trećem mjestu govorićemo o odgoju djece, odnosno jeli, kako da se djete odgaja, da bude dobro prema svojim raditeljima, odnosno da čini dobročinstvo svojim raditeljima. Zatim, ne zastaje se samo na tome, već dakle, svaka sretna kuća treba da se obskrbljuje, mora da ima svoju obskrbu, ne može dakle samo se oženuti, oženiti, udati se i pustiti mozak na pašu. Dakle, treba učiti, treba se obskrbljivati, treba se nadograđivati u bilo koji projekat, ovo je najveći životni projekat. I najbitniji životni projekat koji mijenja čovjekov život. Stupajući u brak, mijenja se čovjekov život. I muškarca i ženje. Postaju uzbiljnije osobe. I jedno i drugo preuzimaju određene odgovornosti. Dakle, njihov život se mijenja u potpunosti. Zato nam je poznato da Allah preporučuje da se uči doba onome koji se oženi. Tako da se njemu i njegovoj supruzi uči dolaza bereke dakle da se i na takav način pomogne jer nastupa prekretnica u njegovom životu treba dobiti Allahu za njega pa dakle treba se nadograđivati imanski dakle govorit kada budemo govorili o obskrbi sretne porodice o imanskom odgoju muža, žene, djeteta zatim o tom fikskom odgoju s fikske strane dakle kako da pojačaš svoj iman da budeš snažnog imana a isto tako na drugoj strani da se podučiš propisima mnoga braća žele samo borbene dersove da mu pukne iman gore u plafon i drži ga dva tri dana a ovam na drugoj strani harame i harame čini nije cilj samo da činiš dobra dijela cilje da se sačuvaš i loših dijela kako kaže Aisha radijallahu talanha nećete doći Allahu Jalla, wala, s boljim dijelom na sudnjem danu odostavljena griha odostavljena griha kako kaže Abu Dardar talan, ljudi se pozabave dobrim dijelima, zapostave loša dijela pa dođu na sudnji dan naklate se, sakupe se loša dijela nad njim i uništelja Uzaife radi Allah zato kaže drugi su pitali poslanika alihi salacom o dobrim dijelima ja sam zapitalo lošim dijelima zlu bojeći se da me ono Ne stigne. 2007. Ne? ona ne stigne. Dakle treba se podučavati i propisima. Mnogi se upuste u bračnim vodama, u probleme i onda zovu. Što nisi prvo se podučio? Što nisi prvo došao pitao kako je trebam da postupim? Tetka šalje poruku, sestra šalje bratu poruku, kaže, ja odo. Brat odišao, ona poslao, ono poslao poruku, ja odo. Odo ja svojima. On došao kofer ispakovan. Tako se kaže, evo tebi tvoj mobitel, ovo ti ovo, ovo što si mi dao za mehal i ja, ja ti dajem talak. Ovako kaže, ja tebi dajem talak. A vjetnica, kaže, pokrivena. Takve žene i na drugoj strani takva vraća kako će odaslati poruku i sliku islama drugim ljudima? Ko biva oni, predstavnici islama, na takav način predstavljaju islam, Postupaju, igraju se, igraju se, nisu njih svjesni što znači igrati se sa Allahom vjerom. Smijavati, to je smjavani sa Allahom vjerom. Imali su priliku, danas ne znam, govoreći ovdje u našem podneblju, da neko dakle, nema priliku da se poduči. U svim važnim većim gradovima ima dakle, mjesta gdje se govori o I na takav način se poigravati sa Allahom vjerom, postupati kako se kome čefne, prohtije. Kažu ja ovdje, evo tebe, ja ti dajem talak, žena daje talak ima dakle jedna vrsta razvoda braka kada žena zahtijeva iz opravdanih razloga od muža da ju je dadne razvod braka moraju da postoje opravdani razlozi koji kod nje stvaraju antipatiju prema njemu zbog čega ona zapostavlja svoje obaveze prema njemu pa zbog toga griješi prema Allahu Đalevala i prema njemu tada dakle ona traži da ne bi bila grešnica i kod Allaha i da ne bi griješila prema njemu zapostavljala svoje obaveze prema njemu tada dakle ona traži razvoj braka od njega. To se zove hulj, sporazumni razvoj braka. Oli to žena dođe, ja ću dajem to. Talak. Dakle, to je izigravanje sferom. Zato dakle, treba se odgajati iz sartefijske strane. I također sa ove odgojne strane. I također govorit o ahlaku, ahlaku ponašanju sretne kuće. Odnosno, kućana koji žive u toj sretnoj kući. Kako da se ponašaju jedni prema drugome, babu prema djetetu, majke prema djetetu i s druge strane, obratno, supružnici i također kako da se ponašamo prema komšijama. Kako da se prenaš, ponašamo jeli, prema, prema komšijama. Dakle, ovo je godišnji projekat, po treće. Zato ga kažem, treba da živimo svojim projektom. Da živimo svojim projektom. Pa ćemo, dakle, sa izgradnjom sretne kuće. Sada večera su za Allaho dozvolju Odpočnemo sa izgradnjom sretne kuće kada ćemo i je nastaviti kada to Allah džamova na odredi videćemo. Dakle da bismo suvali <coughs> svoj brak i da bismo gradili sretnu kuću. Da bismo gradili uspješan brak, moramo biti svjesni njegove vrijednosti, njegove važnosti, njegove veličine. Kada se čovjek upozna sa svim tim vrijednostima, važnostima nečega, zasigurno to će ga ponukati, podstaknuti, da to ostvari, postigne i kada ga postigne da to ljubomodno čuva. Pa brojne su, kroz šerijatske tekstove, Koran i Hadis, brojne su vrijednosti, odlike, važnosti, nazovite kako hoćete, islamskog braka. Prije svega, prije svega. Allah djeldovala sve što je stvorio. Sve što je stvorio na dunjalku, stvorio je u paru. Stvorio je u paru, da živi u paru. Sve što je Allah djeldovala stvorio na dunjalku, stvorio je da živi u paru. Dakle, život u paru, da kaže muško i žensko, je od Allahovih zakonitosti na zemlju. Onaj koji ne živi, muško ne živi sa ženskom, kako treba, žensko ne živi s morskom, kako treba, ta iramati Allaho zakon tu ste na zeml, ti ne ne li na zeml. Allah Jalla suri dhaariyat, wa min kulli shay'in khalaqna zaujaini la'allakum tada wa min kulli shay'in, od svaga. Ako ude došlo shay'in, ne kada dođe također u potvrdnoj rečenici neodređena riječ došlo je šejin, onda ima sve sveobuhvatno značenje. I od svega, ama baš svega što postoji na Dunjaluku, halakna mi smo stvorili zeuđen, par. Za par se kaže dakle, ezvađ ili zeuđan ili zeuđen, dakle, kako je došlo u ovom, jer je došlo u akuzativu. Hm? Mi smo stvorili par. Lanle konta da kerunt, da biste vi bi useljo pouco, da biste vi bi o tome razmisle. Dakle sve što je Allah stvorio, stvorio je u par. Stvorio je da živi jedno pored drugog, da bi jedno drugo nadopunjavali. Nema savršenstva osim kod Allaha subhanahu wa taala. Allah je jedini savršen, sve drugo je manjkavo. Zato je Allah subhanahu wa taala stvorio mnogo šta da jedno drugo nadopunjuju. Zato je Allah subhanahu wa taala od svega stvorio muško i žensko, stvorio par da jedni drugou Jedno drugo nadopunjuje i da jedno uz drugo se smiruje. Pa nekoliko primjera. A u Kur'anu imate vnoštvo. Allah subhanahu wa ta'la je dakle od rastinja makoliko ono bilo raznovrsno. Od bilja stvorio par. Muško-žensko, zna se dakle. Muški plod, ženski plod. Makoliko koliko bilo rastinja od svake vrste rastinja Allah subhanahu wa taala stvorio je par. Pa kaže: "O minkulisanati jaala fiha Od svakog ploda mi smo dali par, muško i žensko. Kaže: "Wa anzelena minas samai ma'a." I Allah subhanahu wa taala spušta sa nebesa na zemlju, spušta sa nebesa vodu, ta akhrijna bihi azwajam min nabatin shatta. Pa s tom vodom ili s pomoću te vode, putem te vode Allah subhanahu wa ta'ala iz razdolosno bilja izvodi parove. Stoku životinje stvorio ili paru, muško-žensko. Kaže Jalalala i od stoke, od životinja mi smo stvorili paru. Poznato je Nuhu alaihi salatu ve sanar, jer tako kada je bio potop pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da od svake Vrste, životinjske vrste uzme po par. Pa kaže: mi smo rekli ihnal. Ihnal fiha min kulli zawjain ithnain." Izmeju svake vrste, ili svake vrste uzmi po par. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i čovjeka paru. Insansku ljudsku vrstu stvorio je paru, tako da postojimo muško i žensko, i da žive muško u žensko, ne muško po žensko. Da živi muž sa ženom i žena sa mužem. Daškarac živi dakle sa ženom. Pa kaže: "Innahu khalaqa azwajain min dhakari wa untha." Šurihuc. I on Allah subhanahu wa taala stvorio par, muškarca i ženu. Wallahu khalaqa vas je stvorio od zemlje, prvo spomine osnovu čovjeka prvog čovjeka, Allah subhanahu ta'ala Adama, alihi salatu, sam stvorio od zemlje. Zatim se ta osnova promijenila i Allah spominje dalje u ajatu. Zatim vas stvaramo od kapljice sjemena. Nakon Adama, alihi salatu je sam koji je stvoren od zemlje, njegova žena stvorena od njegovog lijevog rebra, hava. Zatim nakon toga ljudski rod nastaje od kaplice sjemena. Ljudi se rađaju muško i žensko, od kaplice i sjemena, zatim kaže Allah, tala, i dakle čini vas u parovima. Čini vas u parovima, pa dakle, brate i sestro, trebamo živjeti u paru, muško treba živjeti sa ženskim, odnosno treba stupati u brak, treba stupati u brak. Ne trebamo se dakle protiviti, suprostavljati ovima lohnim zakonitostima. Allah sve što je stvorio, stvorio je da živi u paru. Zato Omer radi Allaho što kaže. Onaj koji izbjegava brak, izbjegava samo zbog ovog dvoga, nema trećeg. Onaj koji se ne ženi, ne ženi se zbog ovoga dvoga. Jer zbog toga što je ađiz, ovdje Omer radi Allaho što Misli na onoga koji ne može da ima spolni odnos ili kaže razvrat, bavi se razvratom pa mu zbog toga ne treba žena Omer nema treće solucije da je a na ramenu je štap kaže ljudi ne u brak samo zbog ove situacije ove dvije, ili kaže ne može da ima spomniju odnos, ili kaže bavi se razvratom nema, kada tu kaže Abdullah je prima siud radijel Allah rekao, ashab, kada mi od života ne bi ostalo više od 10 dana Kada vidim da će za 10 dana umrijeti, a neoženim sam, ja bih se oženio kako ne bih sreo Allaha dželle vala neoženim. Jer Allah dao da sve na dunjalku živi u paru. To je Allahov zakon, to je Allahova sunnet. Pa kaže Abdulah ibn Mas'ud, kada odmog života ne bi ostalo više od 10 tak dana, ja bih se oženio, kako ne bih sreo Allaha subhanahu zatim Brak je sunnet, ali dakle ne samo sunnet u, u onom fikskom terminu. Već stalna praksa poslanika i vjerovjesnika najboljih ljudi. Brak je stalna praksa vjerovjesnika poslanika najboljih ljudi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Obraćajući se Mohamedu sallallahu alaihi sallam ayt, direktno objavljeni, njem kaže وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعُنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرْبِيَ Mi smo i prije tebe, o Mohamede, slali poslanike i davali smo im žene i potomstva. Dali smo da imaju žene i potomstvo. Dali smo da budu oženjeni i da imaju potomstvo. Poznat vam je slučaj da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa sallam ukorio svoje ashaabe. Ashaabi posebna generacija. Međutim, ukoliko se ogluše od sunnet Allahov poslanika alihi wa sallam, o praksu zaslužuju i oni da od Allahov poslanika alihi wa sallam budu ukorjeni. Pa je ukorio. Kada je saznao da pojedini od njih s ciljem čega, posvećivanja i badetu neće da stupaju u brak s ciljem posvećivanja ibadetu da se posvete da jedan stalno noć uplanja da drugi svaki dan posti u koriju pa je rekao kako je li prenosi ene sviđu malik radijel Allaho talim poznatom je duži hadis da su trojica ashaba došli i pitali supruge Allahovog poslanika alihi sa otcom, o njegovom ibadetu unutar njegovih kuća vidjeli su ga na polju šta čini od ibadeta. Pa čim su vidjeli i oni su to radili. Međutim, šta to radi unutra? Unutar svojih kuća, soba nisu znali pa su došli i upitali supruge Allahovu poslanike alihi sallam i za zastora pa kada su bili obavješteni ovaj hadis ima mnogo citata. U jednom citat ta se spominje da su rekli Allahovu poslaniku su oprošteni grijesi. Salam, oprošteni su mu grijesi Pa zbog toga on ne čini mnogo i balita. To je za nas malo. Kada bismo se vi na to što on radi, to je bilo za nas malo. Njemu je na nao nije oprešteno. Dakle, jasno se u kaže da su oni to smatrali malo. Dakle, nisu toliko vredno. Pa je pa jedan od njih rekao, ja neću od večera ni jednu noć spavati, samo ću klanjati. Drugi je rekao, ja neću ni šta jesti, tokom dana, od sutra, stalno ću postigit. Treći je rekao, ja sam neću približavati ženama. Odnosno, neću se ženiti, posveću se i baletu. Pa Allaho poslanik, kada je čuo za njihove riječi, ispeo se, sazvao sve i kaže, šta govore ljudi, govore tako i tako, doista, ja se od svih vas najviše bojim Allaha ja ga najbolje poznajem, ali ja ispavam i klanjam ja i postim i jedim ja se ženim ženama femenu radli beam sunneti ferisani onaj ko se okrene od moga sunneta onaj koji nije zadovoljan mojim sunnetom taj i nije od mene taj nije od mene misli se dakle jeli od mojih istinskih sljedbenika makako on dakle prizivao i prizivao zbog toga islamski učenjaci preporučuju i onome koji kada se ženi da ima dakle nijet slijedjenja sunneta Allahovog poslanika lihićom. Nimo da dakle, onih ostalih nietovako koje traži sa svojom ženidbom i dakle ona sa udajom da također ima i nit slijedjenja sunneta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i praye tog poslanika i Islamski brak je pokornost Allahu subhanu ve ta. Ne samo dakle, da kada zadovoljiš svoje potrebe već je u tome i pokornost Allahu Subhanahu wa ta'la tražite Kur'anski ajte koji govore o ženitvi vidjet da svi Kur'anski ajte su došli u imperativu svi Kur'anski ajte koji govore o ženitvi ženite se, udavajte se ženite, udavajte, došli su u imperativu pa neki od njih kaže Allah Subhanahu wa ta'la surja Nisa Fenkihu Fenkihu, ženite Nā tābe lakum min nisaan. Žanite žene koje su vam drage. Dakle, narodba. Žanite žene koje su drage. Kaže Allah subhanahu ta'ala u suri Nuri. Va ankihul ayaanah minkum was salihine min ibadikum. Udavajte, ne udate. I žanite, ne oženine. Dakle, opet Udavajte, ne I žanite, ne svoj čestite robova i robinje. Abu Abdullah ibn Mesud radi Allahu ta'ala kaže, "O nam se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama mladićima, zato što mladićima, zato što mladići imaju velju potrebu za drugim spolom, za ženom, pa kaže: Ja ma shar shabab man istita' O skupino mladića koje od vas su mogućnosti da snosi troškove bračnog života, da ne pati ni sebe, ni drugu stranu, neka se ženi. Neka se ženi narodba. Zbog čega je jedna strana islamskih učenjaka zauzela stav, poput Zahirijske pravne škole, Ibnu Hazma, i prije njega Abu Dawda, i pojedinjih i Šahirijske pravne škole, dakle, bilo još učenjaka koji su zauzeli stav da je obaveza se ženiti. Da je vađib se o ženike većina islamskih učenjaka je na stavu da je sunnet a ima i učenjaka koji pojašnjavaju dakle da je nekada vađib, odnosno fart da je u osnovi sunnet u osnovi je sunnet zna biti vajib, ali Boga mi zna biti haram zna biti sunnet, mubah dozvoljen, a zna biti i pokuđen i većina propisa može da, dakle ima da se nalazi ovih pet situacija. Pa tako i brak, stupanje u brak. Kao što je isto tako razvod braka, nekada zna biti obaveza. U očini slučajeva haram ili pokuđen, nekada zna biti sunnet, lijepo, preporučeno. Kada žena traži, kao što je molo bio, bio spomenut, kada žena traži iz opravdanje razloga, lijepo je da joj se podazove i da joj da, dalaka. Zna biti haram. U osnovi je pokuđen, jeli, i slično. Isto tako dakle, kad stupanje u brak osnov je sunnet, ali dakle zna biti haram da čovjek stupa u brak ne može da izdržavani sebe, a pa kamoli ženom i porodicu. I nema potrebe za ženom ili još više ne može dakle nema potrebe nikako, ne može da ima spolni odnos. Kažu islamsključnici koliko prešutim. Ne kaže žen a ne može imati odnos. Prešuti neku svoju mahanu, koja je takako bitna, zbog koju poslije će žena tražiti razvod braka, ne može da izdržava ženu, haram se ženiti. Haram se ženiti. Osim ako je žena zadovoljna takvim njegovim stanjima. Ako je žena zadovoljna, ne znam, on ko sebe ima neku drugu odliku, ne znam, možda je čovjek učen, pa žena želi da živi s njim, samo da se poduči od njega. Nema ni ona potrebe za odnosu. Ili ne znam, ona ima i metka i slično, dakle, tada u tom slučaju, ali dakle, ako nije ovakav slučaj, ako žena očekuje od njega da je on iz da je on obskrbi, da je stan, odljeću, obuću ono, dakle, što treba svaki muž da obezbijedi svojoj ženi i računa od njega da će imati djecu, normalno očekuje, dakle, on to se prešuti, kaže, mama u je u Korcovi, u da je takom se haram ženiti. Kažu što kažu na drugoj strani da ona žena koja neće da bude poslušna mužu daje se haramu davati. Ona karjana neće nikada da bude poslušna. Poznata. Nikoga ne sluša, kaže učitelji prvi se haramu davati. Islično. Dakle, uglavnom hoću da kažem da vecina tekstova o ženi bi je došla u narod ali u najmanju ruku ako je i sunnet onda je dakle u tome zasigurno pokornost Allahu subhanahu, subhanahu wa taala i zasigurno budemo li gradili sretan islamski brak taj brak će cvjetati u pokornosti Allahu subhanahu wa taala odvijati se u pokornosti Allahu subhanahu wa taala koliko vjernik se oženim sa vjernicom očekivati od nje samo dobro očekivati je on svoju pokornost koju je imao da popravi sa njinom pokornosti ona koju je imala svoju pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala da pojača s njegovom pokornosti zbog toga je li mnogo se toga ispominje u hadisima Allahov poslanika alihi salatu osam pa kaže, Allah, kaže Allahov poslanika alihi salatu osam kako nam prenosi Anes radi Allahu kaže men rezaqal, rezaqahu Allahu imra'atan salihetan Koga Allah obskrbi sa dobrom, čestitom, poslušnom, ženom, vjernicom, Allah mu je potpunio pola njegove vjere. Allah mu je dao pola vjere. Sa dobrom, čestitom, poslušnom, pokornom ženom, vjernicom, Allah mu je dao pola vjere. Neka se pobrine za ostalu polovicu. Neka se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u ostaloj polovici. Pa vam je također poznat hadise buhreire radijallahu ta'ala u kojem se spominje, da se sa čestitom ženom vjernicom može zadobiti Allaha milost i sa čestitim mužem vjernikom može zadobiti Allaha milost stoji u hadisu Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću pa klanja i probudi svoju ženu ukoliko ona odbije da ustane, poprši je vodom po licu, uglavnom dakle probudi je da je ona klanja noćni namaz i Allah se smilovao ženi dalje stoji u hadisu koja ustane noću da klanja pa probudi svoga muža mi kofu vode trebamo kantu vode salimo ha uradi od jastrka jer... ova sutra na prani e Allah se smilova u ženi koja ustane noću da klanja i probudi svoga muža pa ako odbije popršćega popršćega vodom vodom po licu. čak se spominje da je žena nešto najvrednije na Dunjaluku. Hmm. Kažu ashabi, radi Allah'u tako prenosi nam se u banu, radi Allah'u kada bismo znali koji je to imetak na Dunjaluku najbolji, pa da ga gomilamo, skupljamo. Šta je to najvrednije? Koji je to imetak najvredniji, pa da ga gomilamo. Pa čuvši te riječi, Allah'u, poslanik sallallahu aleyhi sallam, kaže najbolji imetak je hmm lisan zakir jazik kojim mnogo spominja Allah to da go milaš. da imaš jezik koji mnogo spominja Allah subhanahu i srce koje je zahvalno Allah nakon toga kaže i žena vjernica koja ga pomaže u njegovom djelu to je najbolje da čovjek ima jezik koji mnogo spominja Allah subhanahu wa ta'ala, srce koje je zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala i dobru, čestitu ženu, vijednicu koja ga pomaže u njegovoj vjeri. Čak imam Al-Kurtubi, Rahimahullahu ta'ala, u svome tefsiru, kod riječi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbena, atina fid dunja, hasen. Hm, to se prevodi gospodaru podari nam na dunjaluku, dobro, afir ahireti, hasen. I na ahiretu, dobro. Kaži imam el kurtubi kod ovih prvih riječi, gospodaru podari nam na Dunjavuku dobro kaže čestitu ženu vjernicu. Mislili se ovde u dovi rabbena atina fidunja hasene. Pod ovom riječju hasene misli se dakle na ženu vjernicu. Čestitu ženu čestitu ženu vjernicu. Čak Ebu Soleiman Darani Rahimahullah veliki islamski učenjak i pobožnja kaže čestita žena vjernica nije samo Dunjavuka već je ona tebi i od ahireta, te postičen ahireta, pomažete, pomažete u tvome ahiretu. Zato dakle, stupanje islamski brak, građenje islamskog braka, sretnog islamskog braka je pokornost, Allahu subhanahu wa Put do najboljeg imetka, put da još na dunjalu osjetiš ahiret. Hm? Zato dakle, nemoj da sebi uskačiš sve ove islamskim brakom čuva se čast i čednost, a to je dakle nešto posebno kod čovjeka i trebalo bi da bude makako vremena prolaze nažalost danas mnogo ljudi ne mare za obrazom iako dakle sve što se izgubi može se vrati ali obraz nikad sve što se izgubi može se povrati ali čast nikad međutim danas ljudi, vecina ljudi ne mari vijednik ne da bude tako ne smije da bude sa treba da vodi računa o svojoj časti i svojoj četnosti muškarac ili žena bilo Islamski brak jeste ono što će mu pomoći da sačuva svoju čast, svoju učetnost, svoj spolni organ i svoj, svoj pogled. Pa se prenosi u hadisu kod imama muslima od Žagira ibn'a Adilaha radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alaihi sallam jedne prilike vidio neku ženu. Na putu pa se vratio u kuće vratio se do svoje supruge Zainab radijallahu anha s kojom je ima odnos nakon toga I nakon toga je izašao svojim oshabima i rekao O ljudi, o moji oshabi, doista kada dolazi, dolazi u šeitanskom liku. Kad ti prilazi. Kad odlazi, odlazi u šeitanskom liku. Pa ukoliko neko od vas nešto osjeti u sebi kada vidi ženu, neka ode svojoj poroci, neka ode svojoj supruzi i neka ispuni svoju potrebu. To će odbiti od njega ono dakle, što je osjetio, osjetio u sebi. Dakle, nešto, ukoliko čovjek pomisli. Vidješ i, djevši, dakle, drugu ženu. Dakle, neko nema žene, ko živi godinama i godinama, neoželjen bojat se da To je da u pitanje svoju čast. A vjera je došla kao što nam je poznato, jeli, sa branjenjem časti, da odbrani pet stvari. Šarijat dolazi da odbrani jeli, pet bitnih jeli, stvari kod svakog čovjeka između je ostalog to je čast. Dakle, time čovjek čuva svoj pogled, svoj spolni organ također. Kao što stoji u ovom hadisu malo prije spominutom hadisu od Allah i da mi se udara, od skupina mladića koja od vas su mogućnosti da snosi troškoje bračnog života, neka se ženi, neka se da je stoji u hadisu, jer će mu to pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta, spolnog organa. Neka se ženi, toćemo će mu u obaranju pogleda i čuvanju, čuvanju stidnog mjesta. Dakle, ne samo što će sačuvati svoju čast, sačuvati svoju čednost, sačuvati se griha, također, bit će nagrađen za to. Pa vam je dobro poznat hadis Ebu Zarra radijallahu talanu u kojem poduži hadis. Došli su siromašni ashabi, spominje se da su došli siromašni ashabi Allahom poslaniku, ali ih sa'o samim požali se. I kažu, ovi koji imaju imetka, odušli je sa svojim nagradama ispred nas. Ne može mi nikako stići. Oni klanjaju kao što mi klanjamo, oni postej kao što mi postimo ali imaju imet kad njega odjeljuju mi namo što odje i siru mas pa kaže Allahu poslaniku alejhi salatu sallam možete zar nije svaki tasbih sadaka subhanallah sadaka zar nije svaki tahmid sadaka alhamdulillah rabihi alhamdulillah sadaka allahu akbar sadaka la ilaha illallah sadaka tražimo da se dobro djelo ostavili vaša sadaka i spomnij Allahu poslaniku alejhi salatu sallam da rekao o fi i da neko od vas sa svojom suprugom ima odnos, to je sadak. Kaže vas da svoje prohtjeve zadovoljava i opet obote za to nagrađe? Kaže, a šta mislite da svoje prohtjeve zadovolji na haral način? Da li bi bio každen za to? Na svoje prohtjeve, strasti, zadovolji na zabranjen, na haram način da li bi imao grijeh kod Allaha, da bi bio každen, kaže bi, e isto tako kada zadovolji na halam način na dozvoljen način, zato će imati, imati nagradu. Islamski brak je put do smirenog, spokojnog, sretnog života. Pa najveća sreća moškarcu treba da bude njegova žena i ženi njen muž. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je brak jedan od njegovih ajeta. Nešto što bi nam trebalo otvoriti oči. Da se zapitamo o svome braku. Allah to spominje kao ajet. Ne kaže Allah za sve da je ajet. Poput mojize. Za ajet Allah djelala kade da su ajeti. Dakle, znamenje, dokaz, nešto posebno, nešto veliko. Pa kaže djelala u suri وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ Od Allaha ihajeta jeste i to što vam od vaše vrste za vas stvara žene. Liteskunu ileha da biste se smirili uz nju. Vođavale bejnekun muvdeten ve rahme. Izmežu vas us ljubav, daje, da osjećate jedno prema drugome ljubav i samijlost. Doista su u tome je jasni dokazi za narod koji želi da razmišlja. Dakle, onaj koji želi da se smiri, neka ne troši a Pauline i ostalo. Ne se neka se ženi. Apaulyin, islamski brak koji se doje. Neka se ženi sa ženom koju mnogo voli, kao, kako je došlo u hadisu, te zauvođu el velude el vedude. Ženite se sa ženama koje mnogo volite i koje mnogo rađaju. Hm pa se smiriti pa se smiriti uz takve žene i Allah će dati samilost i ljubav među vam također došlo je vama dobro poznatu hadisu u jednom od citata stoji tri stvari a u drugom citatu stoji četiri stvari jer četiri su stvari od sreće čovjeka četiri stvari usrećuju čovjeka došlo je hadisu pa na prvom mjestu se spominje el-mr'atu saliha dobra, čestita žena. Čestita žena. Zatim, prostrana kuća, dobar komšija i lijepo prevozno sredstvo. Ima dobro, lijepo prevozno sredstvo. Kaže su u hadisu, u drugom citatu ne spominje se komšija, ne, se spominje tristva, ne spominje se komšija. U ovom hadisu četiri stvari usrećuju čovjeka dobra, čestita, lijepa, poslušna žena prostran stan velik stan lijepo auto i dobar komšija i na druge strani četiri stvari hmm, unesrećuju čovjeka unesaduju čovjeka i na prvom mjestu loša žena na prvom mjestu loša žena i komšija dakle čuli ste kako do sreća i sretnog života Još, islamski brak je put do obskrbe, put do obskrbe. Mnogi zaziru da stupaju u brak, kažu, pa nisam još skupio, nemam još u šteku toliko i toliko. Nemam auto, nemam šta. A iz druge strane, tetke, tako čim dođu, ne gledaju, je li, ne pitaju kakve vjere i kakvog je morala, šta kažu komiši za njega, bavo se nije raspituje, bavo se raspituje, onaj, sinko moželo kako kartica da vidimo, trenitna kartica koji je Gdje radiš? Si zaposlen, trajno, osiguranje i ostao. Nažalost, danas parametri se promijeni. Islamski brak je put do obskrbe. I svaki, dakle, ko je stupio u brak vidio je da njegov život se u mnogim segmentima promijenuo, pa čak i u ovome. Da prije svakako živio, Međutim tako dakle, estupajući i brag da mu je Allah povećao opskoru, kako da nekad on dolazi sa svojom opskorom, on dolazi sa svojom opskorom. I zajedno jedu tu opskoru. Zajedno jedu tu namaknu. Svako živo biće određeno mu opskorba, svako živo. Kad umre ego to je nema ništa opskoru, no, pa fakamo iste kasurila. Ali dok je živ neka za ne boji da neće imati. Imaće jer je Allah dželle svako mu određio. Čak stoju hadisima da obskrba ide za čovjekom brže nego što je smrt za njima. Brže obskrba traga čovjeka nego što ga traga njegova smrt. Dakle, zasigurno obskrba će ti doći. Pa ukoliko ti dođeš sa svojom i ona dođe sa svojom, ne sikirajzi, ne brin A kaže Allah pri svega. U 32. ajotu, malo prije bio djelom spomin, spominut, mu'amkihul e'yama minkum wassalihine min ibadikum wa ima ikum. Dakle, i ženite i udavajte, ne oženjine neudate od svojih robova i ropkidja, odnosno sluga i sluškina. Kakvi su oni imaju, oni što imaju? Nemaju. Zašto se oni sad ovdje spominju? I spominju se braku, dajte jih, pa sluge, pa nemaju ništa, ja vjerujem, da svaki od naših šebaba, mladica ima više nego taj sluga. Nego taj rob. Nima šta da zaziriš. Znaj da ćeš se pokajati kad se oženis. Što se ni prije oženio. se nije drugačije pokajao. Nikko se nije drugačije pokajao. Pokajao se jedino što se nije prije oženio. Ali što se oženio, da se kaje zbog toga, ne. Samo dakle što se nije prije oženio. Pa se ovde spomenu sluge. Robovi, odavite ih. Kaže Allah Jalla Vala David I nekunu fukara, ako ni budu fukare Sviomasi no nemaju ništa Nisu ništa Od svojih gazdi dobili od svojih vlasnika Yubnihimu Allahu min fadlihi Wallahu vasiyunanim Allah će ih Allah će im dati imetka Allah će ih obskrbiti Allah će ih obbogatiti Oli spomni gina imetak Bogatstvo i svoje dobrate I svoje dobrate Ušte još? Došli u hadis. Ebu Hureyde, radijallahu talan, da je rekao Allahov poslanike, aleyhi salatu wasalam, salatetun ala Allahi awnehum. Tri su kategorije ljudi za koje se Allah obavezao da će ih pomoći. Allahovo pravo ili Allahovo obaveza da ih pomoge. Pa kaže, Al-Muđahidu fi sebi Lila Muđahid koji se bori na Allahom putu yuridu Al-Adar Spomnije se Rob koji, dakle nema toga više u našem vremenu koji je bio kod svoga vlasnika i potpisao je kada će biti slobodan od njega, koliko dakle da mu isplati, da se odkupi pa zarađuje, zarađuje i plati mu zarađuje, zarađuje i platimo dakle, onaj koji se potpisao rob, koji se dogovorio sa svojim vlasnikom, jeli, a rob je čestit i želi što prije da se oslobodi, Allah će ga pomoći. Allah će ga oslobodi, Allah će mu dati i na kraju, za nas, ha? i onaj koji želi da stupi u brak, koji se ženi kako bi sačuvao svoju čednost. Onaj koji strah upašte u haram, a Obavezaj se čuvati se od harama, pa je onda obavez za se ženiti. Dakle onaj koji se boji da će upasti u haram, da će počiniti nemoral, da će nekoga obesčestiti, ukalati znači učansti na takav način, obavezno je da bježi od toga i stoga mu je obavez da se ženi. Stoga mu je obavez da se ženi, neka se ne boji, Allah će ga pomoći. To kaže Poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. I mnoge druge odlike ličnosti koji se spominju u šarijetskim tekstovima braka. Stat ćemo ovdje, miša Allah htala, to nekada nam je dovoljno. Živite s ovom temom. Hm. Pa ako neko bude da se oženi do sljedećeg puta kad dođem, nije problem. Nije problem. Miša Allah htala, dakle, dalje govorit ćemo o osobinama, kada se čovjek to nekada upozna koliko je bjedno i koliko je potreba živiti u braku, živiti jeli, u paru, u braku, na islamski ispravan način, onda dakle odlučuje se i traži osobu. Kakve treba da ima osobine žena koja treba da se uda, kakve osobine treba da ima moškaraca koje sestra traži, o tome ćemo ako Bog da donekle, koliko uradimo, ali to dakle široka, široka tema govoti u čelog hotela sljedeći puta.